Rugăciune pentru trăirea tainei celor trei legi Doamne, Isuse Hristoase, Domnul Legii, Te iubim și Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă să trăim taina celor trei legi, a naturii, a scripturii și a vieții mistice nedescoperit, când în lume ca Fiul al omului ai venit. Căci prin ele voia lui Dumnezeu, Tatăl, s-a rostit. Pentru ca prin jertfă, stăruință, În răbdare, Să putem trăi legile naturală, morală și mistică Și lumina cunoștinței tale să o dobândim. Cele trei etape ale urcușului duhovnicesc Să le putem face negreșit. De aceea să împlinim legea morală cu faptele de mântirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii ne-am servit, cu contemplarea rațiunilor tale ne-am înderetnicit și să te descoperim în lumina adevărului tău, viața mistică într-un tine ne dăruit. Doamne, Islâristoase, Domnul Legii, te iubim, te slăbim și îți mulțumim pentru ca să ducem războaile cu trupul, cu lumea și cu demonii, pentru noi cele trei legi, a naturii, a scripturii și a vieții mistice, ne-ai dăruit. De aceea să cunoaștem cu fapta, în legea naturii am stăruit, să împlinim poruncile mântuirii, sfințirii, în dumnezeirii, ne-ai ajutat și ne-ai înduhovnicit. Iar pentru războiul nevăzut, armele cele nevăzute ale harului tău, aduse de rugăciunea harică, ne-au apărat și am diruit. Doamne, Isus Hristoase, Domnul Legii, Te iubim, Te slăvim și Te mulțumim, fiindcă pentru a ne aduna într tine,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 Asemănarea cu tine ne-ai dat, pentru că sfatul cel dumnezeiesc să facem pe om, după tipul și asemănarea noastră, să devină împărăția ta cea cerească, prin care Tatăl cel Ceresc pe tine, Domn, te-a încununat.